Hej och välkomna till den här föreläsningen som kommer att handla om uppenbarelseboken och domedagen inom kristendomen. Och ja, vad säger då egentligen bibeln om den sista stunden, då också kallad domedagen? Jo, mycket av det står i den så kallade uppenbarelseboken, men det finns också en del som står i bland Matteus evangeliet, Lukas evangeliet och så vidare. Och då har jag plockat ut lite olika paragrafer som jag tänkte berätta lite om då. Bland annat så har jag tagit det här då som Jesus sa. Ty då ska det bli en stor nöd att något liknande inte har förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer ska förekomma. Då ska man se människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. Och hur vet vi då när det dags? Jo, det står så här i Bibeln. Tecken ska visa sig i solen, i månen och i stjärnorna. Och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas stån. Människor ska ge upp andan av skräck i väntan på det som ska komma över världen. Men var inte rädda. I Bibeln så står också en hel del i den så kallade uppenbarelseboken då om olika saker som kommer att inträffa innan domedagen. Och det är många som jobbar med att försöka tyda de här tecknena. Både teologer och präster såklart. Det första tecknet som man brukar prata om är det här. Och när lammet bröt det andra silet hörde jag det andra väsenet säga kom. Då kom en annan häst ut, en eldröd, och åt honom som satt på den gavs makt att ta bort freden på jorden och få människor att slakta varandra. Och ett stort svärd gavs åt honom. Det här har många tolkat som att eh, det är det stora svärdet som är det riktiga. Alltså det, det viktiga. Och... Det brukar man, tidigare har man tolkat det som att det ska vara typ någon sorts stor armé eller någonting liknande. Men idag så är de flesta överens om att det här skulle kunna betyda kärnvapen. Att det stora svärdet är egentligen ett massförstörelsevapen. Och det här står då i uppenbarhetsboken kapitel 6 paragraf 3-4. Och kärnvapen är ju någonting som skulle faktiskt kunna utplåna en stor del av befolkningen och faktiskt till och med hela jorden. Vi har idag alltså över 30 000 kärnvapen på jorden och det räcker för att förstöra hela jorden alltså 50-60 gånger om vi skulle vilja. Och då har man fortsatt med det här. Himlens stjärnor föll ner på jorden... Som när ett fikonträd fäller sina omogna frukter när det skakas. Och himlen försvann som när en bokrulle rullas ihop. Och alla berg och flyttades från sin plats. Kungarna på jorden, stormännen. Och härförarna, de rika och de mäktiga, alla slavar och fria, gömde sig i hålor och bland bergsklyftor. Och de sa till bergen och klipporna, fall över oss och göm oss för hans ansikte, som sitter på tronen och för lammets frede. Ty deras frede stora dag har kommit, och vem kan då bestå? Det här skulle man ju kunna tolka som att kärnvapen faller över hela jorden, och att människor försöker gömma sig liksom för att undkommare hela kriget då. Eh, och sen finns det den här paragrafen kapitel 9 paragraf 13 till 15 som är lite intressant ur samma hänseende då. Då släpptes de fyra änglarna lösa. Det som för den timmen, den dagen, den månaden och det året stod rustade för att döda en tredjedel av människorna. Och många har faktiskt hånat det här bibelordet som säger liksom eh, en tredjedel av alla människor ska dö. Men alltså, det finns idag så skulle kärnvapen kunna eh, utplåna en tredjedel av alla människorna. Och det skulle förmodligen eh, kärnvapen i EU-fratområdet, alltså Iran, Afghanistan och så vidare, säkert också kunna göra inom en snar framtid. Så det är ingenting liksom att håna utan det är fullt faktiskt möjligt att en tredjedel av människorna kan dö. Men det finns mer saker som ska hända innan. Det är inte bara att kärnvapen ska kunna finnas och kunna utplåna en stor del av befolkningen. Utan de flesta bibeltolkare och kyrkohistoriker och så vidare. De har tolkat bibelns tal om det så kallade vilddjuret och vilddjurets rike. Som att det skulle kunna vara romariket. Som då ska återuppstå kring medelhavet. Då, när det börjar närma sig det domedagen. Och idag så vet vi också att EU har faktiskt en så kallad marinplan som går ut på att hela Nordafrika och medelhavsländerna kring Mellanöstern alltså med Turkiet och så vidare ska försöka komma in i EU. Även om det inte gäller att de blir fulländiga medlemsländer så ska man ha någon sorts handelsunion som underlättar. Och det här skulle man kunna tolka som att det är ett sorts romarike som håller på att återuppstå. Därför att EU är ju otroligt mäktigt och har otroligt många länder med sig. Även om det inte är ett rike så är det ändå ändå liksom en kraftfull union där man bestämmer många saker tillsammans och så vidare. Så man skulle kunna tolka det så. En tredje grej som ska hända innan domedagen är kontrollmärkning. Och det har man tolkat utifrån den här paragrafen då. Och det tvingar alla, stora och små, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan. Så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namnstal. Och det har många alltså tolkat in som att det skulle kunna vara en form av typ ID-chip som man har i handen eller i pannan. Och som sen används då för att göra transaktioner, för att hålla koll på vart du är och så vidare. Och det finns faktiskt redan idag. Och det här håller faktiskt också många forskare på att utvecklas. Så det är faktiskt fullt möjligt att vi i framtiden istället för att ha med oss en plånbok kommer gå runt med någon form av chip som vi liksom betalar allting med. Det fjärde tecknet det ska vara att alla kommer att se Jesus återvända. Och det har man tolkat utifrån den här paragrafen. då. Eh, se, han kommer med molnen och varje öga ska se honom. Och det är också fullt möjligt idag, så det hade ju inte varit möjligt för 200-300 år sedan. Men idag när alla har alltså, radioapparater, tv, datorer, mobiler. Då kommer ju om Jesus skulle komma flygande på ett moln så kommer ju alltså, nästan varenda människa kunna se det. Och när väl det här händer, då kommer enligt Bibeln då ett fredsrike att upprättas. Eh, salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen. Över dem har andra döden inte någon makt, utan det ska vara Guds och Kristi präster och regera med honom i tusen år. Och sist av allt så kommer också då domedagen. Se, nu står Guds tabernakel bland människorna och han ska bo dem och de ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem och han ska tolka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Ty det som var förr är nu borta. Och när kommer då det här ske? Ja, alltså, det är ingen som vet och det är helt omöjligt att veta om det ens kommer att ske överhuvudtaget. Det förutsätter ju då att allting som står i Bibeln är sant och att teologerna och prästerna har tolkat det här rätt. Så det är ingen som har någon aning. Men det finns en hel del präster och många religiösa som hävdar att tiden faktiskt är nära. Och då brukar de ju hänvisa till de här olika paragraferna att det skulle kunna betyda kärnvapen. Det skulle kunna betyda ID-märkning, att du har ett chip i handen eller pannan. Det skulle kunna liksom, eh, betyda de sakerna. Och då är det inte så mycket som är kvar. Eh. Och vad sa Jesus själv då om tidpunkten när domedagen skulle komma och han skulle komma tillbaka till jorden? Jo, han sa så här. Se, jag kommer snart och har min lön med mig för att ge var och en efter hans gärningar. Jag är A och O, den första och den sista. Begynnelsen och änden. Saliga är det som tvättar sina kläder. Det ska få rätt till livets träd och få komma in i staden genom dess portar. Men utanför är hundarna och trollkararna. de otuktiga och mördarna. Avgudadyrkarna och alla som älskar lugn och far med osanning. Så han hävdar bara att det kommer komma snart. Det finns ingen speciell tidpunkt i Bibeln när det här kommer att ske. Utan det är när de här tecknena har blivit uppfyllda, då kommer det att ske. Men vad tror ni själva? Alltså om vi leker med tanken att de här tecknen faktiskt har tolkats rätt. Att det stora svärdet betyder kärnvapen. Att det betyder id-märkning och så vidare. Är vi då nära Jesus åter, alltså återkomst? Vad tror ni själva? Det här tycker jag att om vi säger så här. Sitter ni i en klass nu, och diskuterar det här jättegärna med varandra. Är ni hemma själv funderar lite på det. Gå tillbaka och titta på det jag har skrivit om de här olika tecknen. Är det nära? Är det inte nära? Men annars så hoppade jag att ni gillade den här föreläsningen och att ni har förstått lite mer nu om vad som står i uppenbarelseboken och hur många teologer och präster och så vidare och hur många kristna brukar tolka det här. Självklart så vet ingen säkert när domedagen kommer. Och själv så är jag ytterst tveksam till hur man har tolkat det här och när det väl kommer att ske, om den ens kommer att ske. Men det är i alla fall intressant att veta hur människor ser på det här. Och det finns fortfarande många idag som tror att domedagen är väldigt nära. Så det är någonting som har en stor betydelse för många människor. Och därför är det också viktigt för er att ni lär er det här. Men annars så får jag önska er en fortsatt bra dag. Ha det bra så länge hörni. Hej!